ان رحم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الف لام میم <عصف> الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين <تصفيق> سوره جن کبوتہ ذکر کو سوره قصص پسې ونزول کې فصله سوره روم نه دی مخکې سره مناسبت ده چې قصص کې تسلتي راشو لپاره د پیغمبر د آن کبوت کې تسلې د مؤمنانو ذکر کوي دو امداو چاگئی که ابتلاو دا انبیاؤ سور قصص کی موسیٰ علیہ السلام او دی سورت کی ابتلاو دا مومنان ذکر کی امتحانات تا مومنان تری امداو چاگئی ختم کلیو سور قصص و توحید بانده چه لا تجالو معا لا اعلان آخران نان کبود کے ترغیب ده چه دغې مسلی ده پار مجاہده پا کار ده <تصفح> و من جاہده پین نمائی وجاہده لنفسی اشپا گمعیات کیوئی صلو څنګه قصص کې د مصالح سلام پینځو واقعات د ابتلا ذکر کړل کله فرعون کور کې کله مدین کې کله شعیب علیه السلام کله دا پینځو واقعات دلته بعد مؤمنانو پینځه قسمه اېتلا بیانې د هغه پښمار اپین زم دا چې څنګه دا غي پاول کی ویلو نتلو علی کمنبای موسی موسی رن کبوت کې با پیغمبر ته حکم کې اتلو ما وحی لے کا چې پدیبان دے بیان کا لغزه سورہ قصص کې قارون عذرب ذکر شی فخسف ناوی بذی او ویدارې لاردا دې صورت کې وا سلوور قسمه بیان کې یو بابا کداي چې فهمنو من, من خصفنا قومونو د علاقه ذکر وکي دغهې سورې قصص کې د علاقه ذکر کړو قارون او د فرعون دې صورت کې به عادیانو سموډيانو قوم د شعیب عليه السلام اوتم دا چې ری کی ویلو پیغمبر تا خیر کې یو ما کن ترجويل قائل کل کتابو ستا خدا امید نه ستا په قران درک لیش سوران کبوت کې به وي چې دا کافي و غا نه اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب اطلع عليهم دا قران د دې لپاره کافی نشو چې مونږ په دې باندې آیاتو نازل کړې دي او لسته شي په دې باندې 51 او نه هم کې پرستتو په صفاو کې چې دا سلهغ مړی د لغ او د لااب نه صورتت کې به ترغ به حجرت ته ورکې چې دا او د داسې ملکونو نه هجرت و کوي چاې لغو کارونئ او لسنده چری کيم ویلو زموږ نن صفاتو کې ذکر کړیو چې اعمال صالحہ کوي الله ول اجر ور کوي الا ال قائل الصابرون دې مرتبه تنرسي مګر صبرناک نو دي صورت کې وداغه صبرناک او وضاحت کوي نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون سورن کبود دعوذا ابتلاء المؤمنان چموخه ابتلاء د انبي او ذکر شوه نو دي کې د مؤمنانو امتحانات چې حق پرست باندې امتحانات راضي او سورین کبوت کې سلور بابري اول باب سلو ختمه یاد پوره دي 40 ادويم باب دی 56 55 زوس پوري ادریم دا 69 یوقامویا اوسالورم تراخرا پورې دا وینه دی اول باب کې سلويختو آیاتونو کې اول ابتلا ذکر کېده مؤمنانو سلور قسمه ابتلا مؤمنانو سلور قسمه سوار لسو آیات پوري بیا سوال سمنا 40 پورې د ابتلا کیفیت دای ابتلا امتحان و څنګه راځي په حواله د انبیاء سره نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام شعيب عليه السلام په ذکر کړل دي انو عليه السلام په واقعیا کې د شدت ذکر کړل دی ابراهيم عليه السلام په ابتلا کې او استهزاء صلی اللہ علیہ وسلم او تکذیب شعره علیہ السلام چې د احوال دی کیفیت دی بیا د 40 نا 56 پورې عمره مسلحه اطلما وحیه لیکمن په کتابه وقمس ولاه ا مثال ذکر مشرکین او موحدین او دلیل بیا تر 63 پوری ترغیب هجرت تا په د شبهاتو او آر ارباو سلور قسمه شبهاتو چې هر پرست راضي مداغې دفه وبکې جوابونه وبکې چونن کبوت ممتاز ده په دې ابتلااده مؤمنانو سلور قسمه او په هجرت مؤمنانو په دغه په شواط سره او په مثال مشرکینو چې ذکر کړې دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوي پمانه زدې احسبنا سوء يتركو اي غمان كي خلق چپري به خوذي شي به امتحان ايتركو سدان هملن درسه و پري خوذي شي اي يقولو امن الناسر په دي خبره چو اي دي چمونږيمان راوله دين هم لا يفتنون او دې باندې به با امتحانات را نشي دنیا کې یا په قتل سره یا په شدت سره یا په امرو نه هي هر قسم امتحانات برازي حضرت مقاتلوی دا نازل شیو پرځ د بازار باندې چې د حضرت عمر ولامو محجع هغه شعید شو اگا تا پی دیر زیاد دردو دا ټول په دی امتحاناتو کې شامل لی ولقد فتنن الذین من قبلیم یقنن ازمیخ کرمو باقی کسانو من قبلیم چمخ کد دی امت نو او په امتحان کې د الله رب العزت حکمت سده فل يعلمن الله الذين صدقوا چې ښکاره کې الله خلق اوته لا يظهرننا هغه کسان چې ریښتینی دي ولا يعلمن الكاذبين او چې ښکاره کې هغه کسان چې دروغجن دي ثله امتحان د دې د پارنې ځکه معلومات کې ځان پوه کینا او خبر دې دارسنه موږ خلقو ز پاره ښکار کوي چې صحیح او غلط مخلصین او منافقین پکې جدا شي د ابتلااد مؤمنانو ذکر کړه چې امتحان به راځي هرې کې به صادقین او کاذبین موجوده کیږي اور پس ذکر کئځه مجرمانو تقریبا نو دا ل امتحان راځي هغه امتحان عزاوی څنګه چې مومنان دا ګومان غلطو چې مونږ به امن ناويه کلمه بوي مونږ به په امتحان نراځي الله یدا سید کاهرانو دا ګومان غلط ته چې دی به زمان اخلاص شي ام حسب اللذین یعملون السیعات آیا گمان کیا وکسان چی عملون کئی در شرک کرتا بھی ہوئی الشرک این یس بقونا چیدی و زمون نخلاص چی ازان با خلاص کی اوبتختی سا اما یحکمون دیرہ بدا آگا پیسہ لاچ دیئے کئی کذې ځان ز خلاصی ارض ذریعہ قتل لکنه الله یې نش خلاصی دې زمانو مان کان یریو لقالای پناجل للی لا اتوم هغه سو کېومه ساتي د لاله ملاقات او چې قیامت ته نو دې پر دې څو چلو کی فلی عمل عمل صالحا ک سورې كهف کې چې اخری ایک سو دس کیوی لشیو چفا من کانا یرجو لقاء ربی فلی عمل عملا صالحا او سر دے سوک چه امید ساتھید ملاقات اللہ عمل دیو که عمل صالح عمل صالح سدے فلی جاہد چیدی صورت مطلب دے ذکاہ سے املاقات نہ حسلی گی عمل نه فَإِنَّا جَلَلَّا إِلَىٰ آتُو بِشَكَاغَ نِیتَا وَعَدَدَ اللَّهَ رَاتْلُونَ كِدَان وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللَّهَ رِیدُونَ كِدَهِ اللَّهَ پُوِیدُونَ كِدَهِ پَارْسَو دَخُو سُورَت دَعْوَوَا دُوَ قِسْمَ دَمَوْمِنَانُ زَانْلَا دَحَسِبَ النَّاسُ وَنْيُتْرَكُو او ده کافر و زان لام حسب اللذین اعملون السیاد اری او امتحان رازی اوس اغسلور د مومنانو ابتلا امتحان نو بیانی چکلی او بانده صحی مومن شو حق پرس شو مواحد شو ندبان ده برنبه ابتلا ده اخپل نفس نو رازی ولی اخپل نفس با دته کله کله زاسه خبرې کړي او زله وویلې دې مسالې نه تورېج دا ډېر تو مشکلات دي تا ګران کار دی ځان له امسونو نکړه د نفس ته طرف نه کړه قیلې چرته مسلې کې سو تکلیف ورسي اس ابد د نفس و ته ویلې گیایي چې جون بداسه ثیریږي خلک هغه ځان لکه هارونه کوي او ځان له سمه برابر یو الله یو لم بیا کوم جہاد زده کنه او من جہادا هغه څوک چې مشقت کيده الله د دین لپاره فینما یجهد لنفسه نو د مشقت او مهنت دد خپل ځان يرجع نفعه اليه ذي فایده و طول دز نفس ترارسی خو جګل دې په خپل نفس باندې قابو کی کنه ها کنټرولي کې نو پیدا و تراورسی بیشکره لابه نیاز دې د مخلوقاتنا الله ساجد نشته استه مجاهدیته استه مهنت ته او عمل ته الله یزان د پاره کې غور احریه او سره به بشارت ذکر کوي تقریبا دا سلور والا چتا خپل نفس سره مجادو کلا الله بشارت او را والذین امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو او عملونه یو کړ عملونه صالح تکلیفونه برداشت کړو انه کفرنا ان هم سیئاتهم خامخالری وکوم گذینا اغا تمام تکلیفات او مشکلات و لنجدی انهم احسن الذی کانو یعملون خاما خوابا بدلی ورکو سوابو ناجرو نا عمل چی دی کرده چی ده د اللہ ده دین ده پارا و توحید ده دا پارا زنوان نرق سمسخت او خپل نفسی قابو کی راستو الله ای بدل وها مخای ډیره به تر دوی می ابتلا موروبلرني هغه وسره چېل چال کوي چې دا په لږ او دا مسله خلق ډیر بد غړنی ټول خلق وې چې دا گمراه دي ديزان منیزان منی وتعالت تسلک ال نور جمعه ته نو دي او لیول زې کې سبق نكيږي دا مور اپلار طرف نه ځتا مشکلات پیخي کوي الله ذکر کوي او دته وي چې مور پلار حق ډېر زیات دی مونږه وصیت کوله ښه چې تاسو را پدیو مسله کې مخه له بیا بیا بیمارګر ته نه کې ووصين الانسان بوالديه من وصيت کردې انسان ته به حق د مور او پلار کې حسنا ذخو ذخترې کې ذخ اخلاقو چې وی وه پکې نه حق یې زیات دي و جا کا کو جاهداکه کوبدیماس الکسټام مقابلې له مخې له راضی جاهداکه زور لګې کنا پسوا قسم په خپل به زور لګې خلکو ته یو تهبل ته به وي چې دک پوې به و تر ته به وله و چېره د ته و چې دغه پله نځې پل جممات تا پلو سبق ووي که نه خ مخ د شار ځای لځيوي دا چېات شو رو شو وین هداه. مورو پلار جزان نو نا خبر ناغیوی دا مونگا پل بچی باند محنت کو سئی تربیت والا ور کو. او دا غلط و زیونونا دید شرونو پسادون نو بچ کو اگی داگی تا جہاد وی خوا کدا پلار زور لگی پتا بانده لی تشری کبی مالی صلق بی علمن تا دید پارا چی تشری کبی مالی چینیشت ته لارې پاغي باندې څه دلیل فلا تطیعهما په دې کې ونه منئ نو حق یې ډیرو خپل او زمما مقابل مقابله را لکنه یو په لاره حق دی چې ما واحد لا شریک کړني اول پلاغي تا توي چې نا زیارت له وذو کنه ولې ته مونږ سره نه او ته به زی خامو خاتموږه په زور ابوزو تا هو تعالی دې نه دی کنه تاسو دوم رحلق ولا راضی کدی کې برکت نه وي او کې ثواب نه وي کنه اځو رحلق چې راضی الله دې کې ونه وني او تختته نه خیر ده ولا تزعما دې مصیبت ته کنه إِلَيهِ أَمْرُ جِئُوكُمْ اللَّهُ يَمَا تَسْتَأْسِرَتْ لِلَّذِينَ نَمَا تَوَسَّيَ جَوَاب كَهْتُهُ فَوْنَبْ بِهِيُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ زَبَ خبر كَم تاسو پَاغَ عمل چ تَاسُ کاو چدا سواب کارو شِرک تَم سواب وی شِرک تَم وسیل وی الله يتذخ پَل عمل لنی خبر زب دي خبر کَم خا تا دویمو جاہا دوڑی را سختا وا نبی اولا بشارت ور کئی والذین آمنوا بعملوا الصالحات اوکسان چیمانی روڑو اب یہ عملی صالحوکو دابل عملی صالح دے مورو پلار سرے دیر سختا دشمنی را لاؤ خیر خلق پکی کین استرا کین تر لری لری پوری خبره شو شوکا نا ده مورو پلار خبره نمانی دا سی دی استاز کلک کرده ده ده سبق تساجدته ده سبق علم ده دید پاروی چه ده پلار قدر کوي چې مورو پلار قدر نکینه ده سبق تساجدته ده سخت مشکل ده نالاوی چې ده امتحان ده تیر کو لنو دخلنم فی السوالحین نظم بدی بوزم داخل ویکم صالحین کی التبه تا داخله ملو شکن جنت کی ذریمه ابتلا د عام خلق او زم زول او ندید طرف نا آم خلق دا وجرو مجرو کی چناست کنه دیوا تا خبر کی او دیوا تا پی غور نکی اړیرلې تکلیف وای او تا په دې تنګی کې نه پرواه ونه کوي اولی خلقی کنا خپلوانو می دوستانو می سبق د پلار دوستانی سره اوی وتا تا رانی ریږي هغه ته د پلار نمشری چا یې ته یو سویت او تبل سکے او تا کم کوم وی لمز تا همون سره سار ویسا روله نا الهم د کوم دیوکه چرته سمې مدرسې تنت لیا کوړه هټکتا او من الناس من یقولو بعض خلقنا اسوک دي چې وای آمنا بالله چې مونږه ایمان راوړلې په الله باندې مونږه موحدین یو فایز او ذ یف بالله کله چې وتا zarar او رسول الله په لار کې فی سبیل الله روح المانی وی پا دی که حرازی که نا تکلیفو نا خوا خلقو دا طرف نا دی دمرا جز تنگ شی جعل فتنة النازی که عذاب اللہ اگر زیغد خلقو بدی ردی رد فتنہ اسپک دشمنیس اس پشان دا اللہ دا عذابو دمرا پا پریشانه کرا شی تو چې دا اللہ پا عذاب کرا گر شوید کته ته ډیر بیاوی چی دا پکې راځي دا خو په پیغمبرانو پسې هم خبرې شي وي دغه ژبه نه کی دا خو د موسی صلی الله علیه وسلم سونه دي کنه هغه وینا زمانه ټول خلک خپه شو اور چاره تا وي زه غی تسو هم وي کنه نو بزه رستوشینو رستو شی بس بیاد و رازی ناو بیاد نا, نا چه تا درس لاو نا چه تا تنظیم لاو نا او و شورا لاو نا رازی نا رازی, نا رازی نا. ها چه کلا مسلق ورشی و خلق دیر شی گرنشی و پروگرامی نو دیباراشی بیادو بیچه ولی تاس سرمانم نولی کلی ولین جا نصرم من رب بکا کراشی غلبا او فتحا مدد ترابستانا مسلی لاللہ ترقی ورکی خلق دیر شیلے قولن نوائی دا خلق انا کننا معاکم مونخ استاس مرگریو کنوی تحبرنے مونخ اگو اخکر آگلیو چگڑی رسختا وا اپا کلو بگر زیدو مونگ استعمر گرنو اولیه سلیم بما پی صدور العالمین وللذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جپوسینو د مخلوقات کې دي چا لا یو استاد نیت نه خبرې ما ولي علم ان الله الذين امنوا خامخ لخ کر کې او کسان چې مؤمنان دي ولي علم ان المنافقين خامخ کر کې منافقان هم د څلورو مې ابتلا ده د <مصار> در مشایخ و سو غلط ملان غلط بزرگان پیران میران عقیب رازی و پلار تبادی وی چه در پلان استازیه ده آن گورتا خو خسره عجیسی و در خراب شد تا تا کم پلېګلې او تا ګټیر واړاینده را را وشی طالبې لمر راشی په دیبو ته وی چې لکه تا کوم ځای سبق ویلې مون خبر شوی وګوره ها دابا بیان نو شي منګ سره وایي سبق ویلو دا پلانې مولې دی او خو فنی عالم دي عرفان ولا ور دي د سره وایي سبق شو روکلو نا هو توي چمنا مونږه سبق و علم دديده پاره وایي چې الله زموږه عقيده صحیح کې او مونږه د شرک نخلاص کې او دا به د قران نه نکې، بل ځینشي ویلنو، کتابونه خو ار دې ویل شي، د قران بل ځینشي ویل نو باز زره خدای نه یاره زم ما ها ک تاسو وایې چې دا ګونه به مونږه ستواخ لونه بیا ټیک ده کما سره دا وعده کوي چته تاسو مازان سره مرګ لري کوي نو تاسو زموږه ور ګرځئ نو بیا وټیک د تاسو خبرو ومنم ار اوستم کېو تغزر اګر کړم پلاریوم ناستو چې هغه لک دا خبرو کړه چې کته تاسو زموږه یې نو تاسو مرګره بچم نامولان غلی شو نا غپلری د خپل زی غاړه تاشو ویداو تازو گلادا و توئ کنا نباز پکید آسی چری اوئ چاؤ او مونگاز مواری تخلاسی سا گس گنای کنا نا پمون بان دی وقال الذین کفروا یا کسان چ کافران دی آمنوا تبعوا سبیلنا اگے کسان تاچ مومنان چرا شاید منگا دین تا ناقیوی چنا استاسو دین کی گناه ده نویو توی ولنحمل خطوه یا کم منگ بستاسو گناه و نو او او سو گوی ازار گناه زمان پا غاره پریده وی خواه دومره لویا زی مواری و آخلی پا زان بانده خواه ده ده قبل گناه خبر چه ده غنشیو لیا نده بلغ بسو گوسی زیدا غسويكي ولنحم الخطوياكم مونغزمواريويها الله وينا وما هم بحاملين من خطوياهم من شيء نذيدي اولونكيوتتونكي دغناونو ذخلقنا زروم انهم لكاذبون يقنن تشديير دروغ جنزي <تصفيق> تا درو جنتی اوز ذکر کهی کنا چولی درو جنتی ذکر اللاوی چی دی خو سان لبار پورا کرده دوان دی ولی په خپلا هم پا شرکا بی کن خطی او خلق هم سان سرگم را کرده دی نو دی بار خو پورا دی وست چی تا تاوی چول نحمل خطوه یاکم ستا دا اوم بوی اولو منگنده بکم دی زی خو بکنیشتا والله حملون ناسقالله هم خاام مخدي به اوچت کې خپلګناونه پل شیرکوونه او ببدونهقالله معقال هم او نورګونهونه سره د خپلوګناونه چې خلې ګمره کړی دی هغ پهتیاره کې پریخی دي ممسله خو نه کړی که نه او دغه دوهګونهونه خوش نه د پهخربانې خو دغه بار پرو نو یو په لاندډې بل په لاندډې او چې دا, دا دی سکولی وی چې استاد اوم نو دا وکم زې زې دی د دې زېغه پکې نشته ولیس الون نو یومل قیامت اما کان یفترون خامخا وته پوسکول شي دینه ورځ د قیامت الله ایداري چې دې زان نه جوړ کړیو ټول دینې زان نه جوړ کړو ټول افتراوا دا رسول قسمه امتحانات رازي پاهک برس باندې کله چې دغه مساله شروع کی نو دا مشکلاتی او ځدی نه پس د دې ابتلاو د امتحان کیفیت خي چیرې دا وسومره سختې ډیره سخته ده کنه یو څلور قسمه سختي خي یو دا چې ګره د دې وښ نشته ترجمه ده پوری چې چیزا سختې تیره شوا با و اسوه خیر خیریتی نه نا اینجا سوچ جوانده که نا و دا کله جو ایخو کلا دیره کلا لگا کلا یوشان کلا بلشان دا با راضی پکی صحابه اکرام خلافا بکی شهیدان شونو یا ابو چې جب اخپل کرد پوزی حضرت عمر شهید شو عثمان شهید شو حضرت احلی شهید شو رغم دې ختمه شو خبره کاونه ختميږي عظیم د دې شدت په خې جبراییل علیه السلام ته ویلو چې حرقوه اقتلوه حرق قتل کې وېس وځوي دندازه راځینو ابي ذر غلي السلام واقع کې استهزاء خلق د در په ټو کې هم کوي وره او شعيب علیه السلام په دې تکذیب چې دا قوم کړو چې دروږ جن وته موي غوري دي کې دادي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه يقين انه موږ نوح عليه السلام خپل قوم ته فل بسفيهم الف سنه الا 50 عام نو وخت یې تر کو په دې کې زر کاله مگر نه 500 پنجو اس کم زر کا لتهر کړه وګوره بلځه کې د نوح السلام د عمر ذکر نه سمرت عمر تیر دی کې کړي اولې صورت ته کنه او چې ابتلا دند دی و جنا هغه بل تعبیر سره تعبیر نه نکړې چې ځزنه پکې نه و راغله بلې تسع مئت و خمسون و لبی صفیهم تسع مئت و خمسون نه در... سوا و پنزوس کالا دیتیر کرو و دا سوئی چه کلام کې زور پیداشی پاو زر کالا ریزی زر و کالو کتیر تفخیم و تعظیم دیکھنا پاو إلا 50 عامه دې څه مستثنا دا دا ترکیب د جملې د داوي دا سر ډېر مناسب دي کنه حساني بصري لما آتا ملك الموت نوحا ليقبض روحهو ملك الموت راغنو نوح عليه السلام ته روح یې قال كم عشت في الدنيا تبوست نوکو چې څومره واخده تیر کړه دنیا کې قال سلى سمعتين قبل ان ابعسان دري سو قال خواغو چې لا پیغمبر شوی نومه خوال بسنتين الا 50 في زر کاله بیا سره تیر دعوت و تبلیغ و سلیہ سمیتن بعد توفان ادری سوکال پس داری چی توفان راگی توفان نپس بیا چی کشتے کین استا ادری سوکا دین اطول سو شپار اس سوکال جوڑی کم دیکھو و تیوی کیف و جتا پا امر بانده مور شوی سنگا قال اغوی مثل دارن لها بابانی وینام دا جون داس تیرکو کور چې دو دروازی دخلتو من احده ما وخرجتو من الاخر پا یو درواز را لما پا بلووت ما زپس مور شویم فاخدو مد توفان اللہوی سور زمانه و تدعوت ورک ورکو خو نشوا اونی ولدی لر توفان عوودی ظالمان فان جینا خلاص را و اصحاب السفینه تیم پس خلاس کمونگ دل راغ کشتے والا وجعلنا آیتا للعالمین اوگر ظلمونگ دا کشتے یو دا زمیر چرا جیشی یو نخوا دا مخلوقات دا پارا یا عقوبت حزامت طوفان چې عذاب کرا دا خلکو لپاره شو او وین نجات څو کوی دا خلاصې چومنتو قرطبی دریواله ذکر کړی وي ابراهیمان ځم دی ابراهیم علی السلام حال او کیفیت به رستخې اولګلمونګ ابراهیم علی السلام کله چې وي خپل قوم ته چې د الله بندگی کوي او دا اللہ نو یری گئیم دالکم خیر اللہ کم داستاو دا پار دیرہ بہتر داکتا سو پوئی گئیم انما تابدون من دون اللہ اوثان و تخلقون افکان بیشکا تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا دا درگاہونو دا امسو جو کری درگاہون دمرا لوی زیم پرانی ولی و افکان او ولوي د روخ خدایان ايفکن الہاتن دون اللای تريدون سوره صافات کې وراشي په دروغو خدایان جوړکلی ځین زو جوړول شي تخلقون وانا تصنعون ان الذين تعبدون من دون الله بيشکا کسان تصیت عبادت کوي بغیر د الله نه لا يملكون لكم رزقا دي خوندې دی مالکان ستاسو د روزي فابتغوا عند الله الرزقا نو اوغاله او طلبو کې د الله سره د رزقا رازق الله ګور دل ته رزقن uristu ar-rizqa بیرparagraph ده کانفا رزقا کې تنوین د تقلیل ندی مالی کانستاو دا پارا دیون وڑای اس لکش نشی در کولی دا نطلبو کہ اللہ سراد دیر رزق الرزق الیفلامی راوڑو استقراق دا پارا الرزق کل روح المانوی اللہم اللہ سر رزق چگوارنو اللہ نے اگوار اگو سرار سر دیر دی ناغیوی سنگے تیو گوارو وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوْ لَهُ ده اغوه بندگی کوئی او ده اغوه شکر ادا کوئی ده ذریعه ده که نخواب ملا برزق در ترجعون ده اللہ تبتاس واپس کلیشه وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُم مِن قَبْلِكُم کلام د پیغمبر ته توجه کړئ د ابراهیم علی السلام کلام دیږي چې پاتې شروسته به شروع کیږي الله دیږي چې پیغمبر اخیری ته خطاب کوي تتصل له په اړه چې کتګزیب کوي ستاده خلق نو تکزیب کړو ډیر امتونو مخکې تاسو نه خطاب د مشرکین عرب تا و انتو کذیبو کتال در رو دا پیغمبر نوی قنن در رو جنکوی امتو نمخ کستا او نشتا بودی پیغمبر بانده مگر رسو الخکار دلالله دغزی مواری اوالکڑی خواب دلیل ذکر کئی او یه رو دوم رو نگوری دا کې فایوب ذوالخلقا ثم يعيده چې څنګه پیدا کاله دا مخلوق د اخکاری کنه پسترګو باندې ثم يعيده او بیا به ځان لري کیناو اخکاری نه په دلیل سره معلومه دا کنه ښه داړه خبره دا دی چې شک پکې پیدا کول خو زکه یقیني دي چې ای دی وینوي پسترګو زما کړه کا كا دا اوې اعدام یقین یزکه چې دلایل په ډیر زیات دي کنه چې قران زه په ځی ذکر کوي ان ذلک علی الله یسیر بشکا تغبیا جون ذکول په لابلان دی سان دی قل سیرو فل ارضی او یا ته چې قیامت تاسو نه انکار کوي وګوره په زموکه کې او ګوره په نظر د عبرت سره چې څنګه الله پیدا کوم مخلوق در دنیا سنگا پیدا کردی سم اللہو یونش اونش اتال آخر بیا ام دغا اللہ دے چه پیدا بے کی پیدا کل آخری یونش اونش اتا سنگ چی غصی در زمکی نراویستو قیامت کی بیا ام بیا دغا سراو باسی بیشک اللہ پارس عذاب بور کیا غچال چو غاڑی او رحم بکی پاغچا بانده چه خواقی ایشی توقلون او دی اللہ تبا تاسو انقلاب برازی او ما انتم می معجزین ولا پی السمای تاسو دین ازان نشه اخلاس اولی خواب نئی تاسو ازان خلاس اون کی در اللہ در نه نان پزموکا کین پاسمان کی او نيشته استاو د پاره بغیر د الله نه څوک دوست او او کسان چې کفر کو او کوذ الله پیا ته نه باندې چې توحید دین دلیل وحدانیته ابن جوزیوی او په ملاقات الله باندې چې قیامت تی اسلام کې خدا دعا قضیزی توحید او قیامت او چې کوم خلق دان نه ولائك یسوم رحمتی الله اذا خلق دینه ومیزه شیزو ما در رحمت نذیر زما رحمت نشتا دومره لوی رحمت چې وصیت کله شی ارسی تر رسیدلې قدی تینه محروم اږي او دې په عذاب دے دردناک تامین کلام لبیا دی براین واله سلام حال چې قوم تدا خبر او کړکنه ده شیرک ردیو کو چې د بوتانو عبادت کوي په خپل لاسوم جوړ کړی دي تاسو سلسله در کول شي الله نه وغاره کړه نو قوم غصه شو ومقام نه جواب قومي پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام بلس الا ان قالو قتلوه مګر ویوی چې قاتلیکې ويسوازوي دا ذلت راغلي ول صورت کې دا څه نشته نه انتظام او توک ډیر زیاته فان جاءوا من النار نخلاص کا لاغله را د ورن دنیا کې وته دوزخ جوړ کړو نه لا بچ کې دا وینې نه کنه نبی زالک الايات للقوم يؤمنون یقینا په دې واقعیا کې ډېر عبرتونه دي چې ایمان ورودي دا حدیث کې راځي چې اولو مې یوکسہ یوم القیامت إبراهیمو قیامت کې هغه خلک دغه چې کنا کپڑا مپلوه باندې نو اول چې جاما غستول شي نو إبراهیم علیه السلام تا دا تداغي بدل شو کنه چې دی ورته غورځاونو کمیسته وستو ابي غورځاو دغه سي وقاله ګور نو ور کې غورځاو الله بچ کو راوته روغ موټو نو خلق ویزا عرسه چوشو خو بیا به مثال نه کوي ها دل ذیمنتو بیا مثال نه کوي اجراو ته بغیر خبره کوله وليونه کوي دا غوتر مرګapore ده 간له عمل خونه ده کنه وقاله انمت تحستم من دون الله اوسانن ويبرهيم عليه السلام بهشکه تاسو نیولي دي بغیر د الله نادا درگاہونه دلويلې پرخاني پرخاني وی کنه اوسان دي ټولته ویل ګنده دې پکه ناز دې کومړ دې پیرخانی جوړ کړی د اصله موادت تبینکم دا د پاره د محبت او پخپل مینځ کې چې پدیتا سو یوبل سره ډیر محبت پیدا کیږي ډیر خوګواله په حياته دنیا په دې جونده دنیا کې د نړۍ ز جونده پاره دې ابن کثیر وی سمعنا مودة بينكم لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة و الفتا تيضا پارچ مونجا طول دل تراجم يو وذيخ پلو آلهو دمددگارانو ومحبت کے لرشتيني يو لانتا رشتيني خلق د سبب د محبت جوړ کړي چې د دیپو یوبل سره اگر ک یو د یو زید بل بل زید ماشرق او مغرب دی په یو بل سره تعلق جوړ شونو دا له سبب وکړل مواد ته بینه کوم په حیات دنیا او د هم سبب د محبت جوړ کړي ذزیز سره په ژوند دنیا کې چې دا مونږ ذکر راځم کېګو چې دا مونږ دا ولي او سره ډېر محبت ته خو مانی او مونږه خو یمنو څنګه چې مونږ زو زسکاو اځ عمر سره مانو مونږ دي سره محبت ته وی کنه فلایدا محبت ډېر وګد نه دی غره ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعضين بیا پرز د قیامت باندې و محبت نهي لعنت وای کفر به انکار وکي بعضي ز بعضو نا یو بل توقاع فروي خا ګورمغه وایل انا بعضكم بعضا لعنت وای بعضي په بعضو دا خلق به پوري خپل معبودانو او هغه پذي باندې وما واکم النار اوزا استاس و باوری وما لکم من ناس ورین نبی استاوزا پاریسوک مددگارن ابراهیم علیہ السلام دعوت ورکو پس داغی چراووتو مسئلہ کولا فا آمن لہو لوتو نیو لوت علیہ السلام داغ تصدیخوکو سمت لب چیاغ سووین لوت علیہ السلامی تصدیخوکو د ایمان معنا دان چې اوس ایمان راوړو دا پیغمبران هميشه د پاره مؤمنانو پیداې شنه ښه الله او پیغمبرو کنا د مخکنه مؤمنو اوس یې د ابراهيم عليه السلام تصديقو کی چې خبره و او ورې دا هل غو تطاڅا اوس و تطاټه ولګې اصولو کې چې ايمان ا راشی او سسیلو سرین دا دی من اطلب لغوی مانای خوا لہو سمانا دا ایمان خواه لام پالا را وڈی کانا نو دی ابراہیم علیہ السلام نا تصدیقی او کداغو چدا دی سوین دا رشتی آوئی نوار کل چبل چا ایمان نراوڑو ابراہیم علیہ السلام وی وزدی پریدم دی تا ساجت دی دی که کار نکی گی دا سی خلقو تا چې چه غی که زمان مسلخ و رشی وقاله ابراهیم علیه السلام انه مهاجر الى ربی زهی جرت کون که ما اغزه تاچی ما تخپل رب حکم کړی پخپل خونه زمان امام رازوی الى حیثو عمرنی ربی بتوجه الی اغرا تویلی چزا دا زی پرید عراق تزا مصر تزا دا او بهش کلازور اور ذات ته عذاب را لیکن حکمت والے هر کار کې داوا حکمت وه وهبنا لو یسحاق او یعقوب چې دا خلق یې پریخو د با خطاغه اسحاق علیہ السلام چې زیو او یعقوب علیہ السلام او جعلنا بذریته النبوۃ والکتابا او موږ اوګرځو د ذپاولات کې او پنسل کې پیغمبري ډيره او کتابونه آسماني د دغه زمراطي غنه ته هجرتو کې هغه ډېر بهتر زمراطي اور کوم چې تاجر تا په دنیا کې هم ډېر لوی مرتبه شان چې اللہ <سؤال> ویلو انہی جائلو الناس <سؤال> اماما تبا تول <سؤال> خلقو دا پار پیشوائی او تول خلق با تر قیمت تا بانی سناوائی دا جار دنیا کی او یقینند پا آخرت کی دا صالحینو او کامیاب خلقونا دے ولوتو ان لے گلے و کله چې السلام کلے چویخ پا القوم تا چو بے شکا تا سرعت لکوے بے حیائی تا ما سباقا کم بہا نذمحک شویستاس سنا دی عمل تامنه من العالمین یتن ذمخلوقات مخلوقات کې هر څ سره انسانانی جناتی او زندسری عینکم لتا تنر تا تاسو راتلیکو اناری نو تا پتقتاون السبیل او لارو کې ناسې خلق شو کوي یو داوانا تتقون دا السبیل که سبیل نداله اروملاست چې خلق چې پی رواني ا دوی ماننه چې سبیل نمراد هغه سنت او طریقه چې الله روانه کړی دا چې سره خلق ډیریږي ناخوږي کټ کړه کنه اخونیکای یو بیا ورو پسې اولاد یو وکاله جدید ذکر شروع کنو تک تعاون السبیلہ اغه طریقہ او سنت یې کټ کړو او راتلکه په خپل مجلسونو کې دینکار کارونو تا هما کانه جواب قومه نو جواب د قوم دلو تلے السلام الا ان اتنا بعذاب الله مگر صرف دا چراولم تعذاب ان کنتم من الصادقین کترشتنی قال رب نسورني على القوم المفسدين نويلو السلام په دعا کې چې اي رب زما بزلوا خلې زهي قوم مفسداننا اما له غل بركي په دې باندې نه ما اخلاص کړو دین تب اس الله خبره قبول رالو همکه د ابراهيم عليه السلام سره ملقات وکړه ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى كلا اجراء الملائك زمونا ابراهيم عليه السلام تابصيري سره او هغه سره سلام کلام ارسوشو قال قالوا نؤذي ان مهلكوا اهل هذه القريه مو خذوم <تصفح> او ذا خلق هلاكو دغه کلواله صدوم حریث وی ملک ذلوط علیہ السلام تا هلاکو ولی زکه حال زې ریر ظالماندی قال ابراهيم علیہ السلام ان فیها لوط وان falei خدماي اور ورده اقا پکې ته هلاک نشي ان فیها لوط قالو وی نحن عالم بمن فیها موږ خپوي غستان مُنْتَظَرَ الله مُنْتَظَر سُبِيلِ دیجا خبریو دا غچانه چې په دې کلی کې دی یو یو پیژنون دنو او احلهو خامخاو بچکو زلرا او اهل زلرا دا دا پیغام ده اغویل دې لاسه دنو نه جننه الله ویخه چې زه به دې او د اهل مگر نه خزه ده کانث من الغابرین دا وی پریازا په والوکي ولما ان جات رسولنا لوتوان کله چراغ لل ملائک زم غلوت علیہ السلام تاسی ابہم ډیر غمجن شد دي په جهان دي د د حفاظت پسنګ کوم وا ذا قويم زرأن کنایدا دوستا سختینا یا عاجزانا جز خود دې د حفاظت ناجز ما تنګا شواد دی پوجا باندې سيند دو دا کنا یاد صاحب دکشاف ہوئی وقد جعل في العرب ذيق الزراعه والزرع کله ذيق دی زراان او کله زرعیا دی عبارتن عن فقد الطاقه دا کنا ییذ دینه چې زما خو طاقت نشته دې خبره <تصفح> چې زودی حفاظت وکما قالوا لا تخف ولا تحزن وی ملائکه چې مې ریګان ومون باندې ولا تحزن او مغم جن کیګان انا منعجو کاه اهلکاں تادا لا کلام چا لا ویلی چې مونږ بچکو ته لره کناستا اهلو مگر نه بيبيستا بی دا پازاب والو کی یزن <تصفح> تنسبت کی دیو جن چې الله ته حکم کړې کنه دین انکارخلي نو انا منزلونا لا القريه رزقا من السماء موږ نازلون کیو په خلقو د ذی کلی بانديو عذاب د اسمانه ابماکانو یبسقون دا, یب دا رزيده بدملې پوجي باندي چیرې انکار عامل کي علاق شو ولقد ترکنا من ایتم بینه تل قوم بې شکه مون پر خدا د دې قام نه یو نخ اخ کارا دغه د هلاکت سه اخ کار دي وو پی د پاسه شوی وی دا قوم له پارا چې د اکل نکار اخلی تغيير ز یو ګوري کنا بیر د عبرت ځای ښا ه دی کړي ذریم مطلبو جلوت علی السلام پر استعاذه کړی دراول عذابن اسی مون یې راي مسلورم د شعیب علی السلام ذکر, باقی ذکر علی او باغی کی تکذیب ذکر کړي لکه لومنګ مدي انت رور د دی شعیب علی السلام پسوی وی چې زموږ قومه لا یو غنئ ورجل یومل اخران او ایمان راوله را یقینو ساته دروازه د اخرت وَلَا تَعَسَوْا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ مَگر زیزمو که فساد که انکی فَقَذَّبُوهُو در اغجنی که بار بار پس اونی والدیلر یو زلزلی نوگر زیزل پخپل کورنو که او هلاک کریمونگا عادیان و سمودیان وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِمْ مَسَاكِنِهِمْ او یقینا تاسو ستاسو معلومه شوې ده تغیر کورونو د هغه حال چې را څنګه خلق وو چې دې دنیا ژوند څنګه ځان له جوړ کړو مې مساکینم وزینا لهم الشیطان وعمالهم خستکړو دې ته شیطان هغه خپل بد عملونه چې مقابله وا دهو دلی سلام فصدوا عن السبيل شیطان مطلب دای دا چې بس منی کې د صحیح لارې نه دنیا ته خاصه کی او آخرت ته نایر کی وکانو مستفسرین اده موای چې دا قمق الخلقو اذیان سموځیانو یزره اورزناورو نلاوینا اور دې رکل مندو دنیا په کار کې خواږ ډیر مخکیو مستفسرین سنس دانانو <تصف> وقارونا وفرعونا وحامانا حالا کل دمون قارون او فرعونا وحامان دا دا بادشاہ استنیوی کا نخوا فرعوان بادشاہ و قارون مولاو او حامان وزیرو بادشاہی پا دی خلقو کی گینو او راغل او دی تموسیٰ علیہ السلام پڑیرو معجزو سر بالبیناتی فنهو معجزو سرا فما کانو فستکبرو لئیو کلا وزمککی وما کانو سابقین ناغی سراو لگی دو چیام حسب الَّذینَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ ودیسا خیال لیچی دی بازمون اخلاس سی اس سوک ندی خلاس سابقین دا لئلو قومون اخلاس فکلن اخذنا بی زم بی هریو اونیو مونگا پخپل جرم فمنون من ارسلنا علی حاسبان بازی پدی که اغسو کو چه ورول مونگ پدی باندکانی تا لوت علیہ السلام قومو کنا اون پیز مکول تشوا آم تورنا علی مطورا ومنون من اخذتو صحیحتو بازی پدی که اغو چه اونیو الاغیل ریو سمودیان او چه غه لک شی قاموسه علیہ السلام و من ام من خسبنا بالارضا بعضی په یغ سو کو چې مونږه غرق کړل په اوچ ازمکه قارون فداشه راخښه او من ام من اغرقنا او بعضی هغه چې مونږه غرق کړل په بوکی قوم نوح علیہ السلام او فرعونیان اماکان الله اول یظلمهم روچا به چیر دیږو هرځه ته وځو حری او سره ویځه اته ویقام الله وی نه ستاره ویځه نه کوي نه دی الله چې ظلم کوي په خلکو نه ولیکن کانو انفسهم یظلمون پخپلو ځانونو یې ظلم کوي الله وی انفسهم محققیې مفعول به یې پلوزان باندې ظلم کړی دی الله یما ست نسبت مو کوي او زګمېواله عذابونه داس ور دی چې بیا څوک دا نوې چیرې دایته زکم دا زنه عذاب راوړی ونه الله وی دېسته نه مې نه راوړی دا سلول سې دنيای کې هر چا موجود دی بندکه پان یو حوادث یا اوپدی یا وردی یا خواه را بس پا دغیمه یا خپل بدن با دن نمی عذاب جوڑ کو ولی اخدا توسو ارسلنا حاسبا اکانی پا جهنم کس رشیو کاندا سی کانی خونو منس جیل منس جین را گلی خواه نو دا دا ور اصارو عذاب جوڑ اغاظتو سویحتو هواوا کنه چه غصی و هوایی کنه او خصبنا بیل اردا خوروا قارون پا کې که لارغا پنبلسو نماریدو او من اما نغرقنا اوبوینو نو اللہ اجدا اوتاو سرومشتا دی اغا دی اواشتا دی اوبشتی خورا او رو اومی فیتک دی, دی عذاب جوک مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءً مِسَلْ دَاغِ کَسَانُ وَچِنِ وُلِدِي بَغِيْرْ دَالْلَانَا مَدَدْگَارًا اوٹولِ او پا اولیاءو بانده دیم ارسی و تسپارلی دی خوا پل مرضو ناو پل حاجتو ناو پل مشکلاتو حرسو اللہ پریخ دیم کاما صلی الله ی عظیم مشرک مثال دان دا کبوت ته ات بیتن اغم کور جوړ کړلې چې دا زما کور دې بیتن پتن نه چې سننه جوړ کړلې او داسې روډونه پکې چا پیره جوړ کړی یو بیا پکې لاري جوړ کړی دي امیانز کې نه دی چې دا زما قلا زما محبوبي قلا دې پکې لپاره چې بس ما ته هیڅ شي سن شي ویلې ما باندې هیڅ کوم اتيار اثر نشي کولې الله وی کوساس کې اوسو بیا م نن دې نه به کوري په چرته خوا کې ور سره شي او تغړید راو تغړید ما چه قدرې چرمخ کې قدرې کنه بیا وکورنی تومره معمولی کورو چې هغه له ستا ټینګ نه دي او کله وي دې پاغه کور کې په خپل انجل بنجل شي نبت نو سشی چې سشي پیرا شي نو د تاړه لشي ویني خوري و ان او هنل بيوت ل بيت العنكبوت اور ډیر کمزوره په کورونو کې کور دان ته هر قسم کمزوری ولی فیده با که نشتا کور دا فیده دائی چه تا ده سلزینه ده گرمینه بچکی تا ده دشمنه بچکی پا آمن پا ادا کور چی ده نو الاد فاو الحر والبرده نه گرمینه بچکی نه سلزینه ولا تقی ما تقل بیوتو او نو کورونه چې سړی اسنه بچکین دا خواغنی وی قزا الکام رودین هم دا مشرکانو دین کار دي بلغه فل وهن هذه ابن جوزی ہوئی چې دې دینم دمره کمزور شوه چې دې حته رسیدلې دین چیز فائدہ ولني شي کړ کولی نه د سر زین عذابونو نه دین نه شی بچ کوله الله تشبيه ورکړا د نو کبوتر یاو د دیو جنا چې داغه کار ډیر کمزور دی دین نو د دین ډیر کمزور دی داغه کور کمزور دی او د دین کمزور دی داغه کور د دا سفیدی نه دی او د دین د سفیدی نه دی د لفعید نه ورکې نو دن دنیا کې نه اخرت کې نه د هم دا وچ د هغه ز کور کله کله سبب د هلاکت وګرځي نو د مشرک د پاره دین د هلاکت ته کنا ری پوجوالا کی دریمه داد چان کبوتوم دا دوم رجاله کم زنه جوړه کړی دا د هو چې تا مارکیټ تڼوتل چې ګونټونه अवस्थی دي تدان لجال جوړ نه د دې خپل ګېډ نه دا کو نه نه راځي دي کنه مشرکو مذین د ځان نه جوړ کړي تد دین غره د کتاب نه دی بس د ځان نه څه کسی جوړ کړي ا خوشاله چې دا زمادین دی او دې کې دوه ثواب دی دي کې دوه ثواب ده دروځي تاجې دي ا دا شرک دواگانې جوړې کړې دي د دین خو د قران او سنت نه نه دي کانا تخپلې ګېډې نه دي زه که سره مثال ذکر کوم دغه ځای لپاره څنګه حدیث کې راځي طهور بووتکم ان نسجلان کبوتې کورونه پاک کې د د جالو نه دې سره نېستې پیدا کیږي بازي روایت کراږي پاکه راسته جالي جوړ کړی دیار دی کې ادهغه مشرکوم د دجالو صفته نه لګي ښا د دوی مختلف زيونې کله به ځان له یو ځای جوړ کړی هغه کې بناستي چې چې له با سما اعتکاف کوما کله به ځې جوړ کړی جوړ کلي او د ګن نه ډکې د تو او د مشرکو د پیرانو میرانو ملګانو ته وګورې که به دله در شي چې چې دا جاې د کوم ځ نه را وړي د ملکو چرلی به وړنددي خپته چیرلی په چر ته امسا سره غبی ټه چرو ډکه کړي ګ ټول ډې د دغ علې مثال دغه پارزه ک ذکر کړل لوکان یعلمون الله یوکه اشک دی پوی دے. دی دی ودو مر کمزوري دین تل اسناچو ان الله یعلم ما یدعونا من دونی من شئ به شکل لا پوی پاچہ چې ده خلق او توازن کای بغیر د الله نامن شئ ک هر شئ ده ولې د الها خو هیڅ پتن لګیا خوش انده پاري کې انسانان نشته جنات نشته او پاري کې رواغانې او سېم شته عبادتونه شي وي او پاري کې نو راس پګم او پاري کې ماران هم شته خدایان لای نه دي کنه بوتان پګم شته ونیوم پګشته غټي پګشته قبر پګشته ترجیح بس يا خوب 15 یا کی چې کوم شرکونه کی کنه نمین شئ ان التخفت لګیخه او هو العزیز والحکیم هغه الله زور ورزات ته انتقام ته غستې شي لیکن حکمت یې دی چې مهلت ورکي وتیلکل امصال نظرب والناسم الا اذا مثالنا تصورید چ دې ان کبوت کې بیان شو مونږه بیانو د خلقو د فیدی د پارا سره حج کې د مخصره ورکړیو وما يعقلوا الا العالمون له پویږي په مطلب او په حکمت د مثال باندې مګر اغه عالمان چې عالمانی د الله پسما او پسفاتو پا ابن جوزي وې العالمون باسمائی او صفاته د عالمان په پویخه چېږي سره علم د الله د اسماء او د صفاتو ده خلق الله السماوات والارض بالحق الله خزمك اسماننا پیدا کړی د خپل حق د چې دغه بندگی پکی وشي دغه وحدانیت پکی وشي بالحق روح المعنوی مراعیا لالحکمه والمصالح الله په دې قران کې د خپل حکومتونو او مصلحتونو دیر خیال ساتل له حق دی توહી کنه او دغه شی بے ځایوم وې بالحق محققا غیر قاصدین به باطلن دا خو الله حق د پیدا کړی د باطل لپاره نه چې ابس دی غنه نو یفئن المقصود بالذات من خلقها مقصود جدید پیدا کولونه ifadeت الخير چې مخلوق ته خیر ورسي ودلاله تعالی ذاته او صفاته او چې دا کائنات دلیل شي د الله په ذات باندې په صفاتو باندې ان فی ذلک آیه تل للمؤمنین بهشګه پدې کډیر لوی عبرت دې پاره د مؤمنانو دا, دا دویم باب تر دې مثال پوره څلوي اختیاتونو کې دویم باب هرې کې دا د قانونو اکیهیت بیان کې چې ابتلا د غسي زمانہ به او شدت او سختی به سمري دا بیان ټټول د دې مثال نه پخ دریم باب شروع شو مثال په کې ذکر کو او سور پسی امور مصلحہ بیانی امور مصلحہ اولی زکی جدا په امتحان کی بکار رازی کنا سلین کبوت خود امتحان سورت ته نو پا امتحان کې دیر لوی دخل او اثرو اعمال و صالحہ ولی دخوا اعمال و دا امور مصلحه بیانهی چه غا انسان تا پیدا رسی از دیر مشکلات انداغی پوجبانده بچکی گی اتلو ما اوحیه الیکا من الكتاب واقم الصلاح اولوالا غا چه وحکول شتا تا چه دا قرآن ده او پابندی کوا دمانزو انا الصلاح تتنها عن البحشای والمنکر بیشک دا اموز چه ده زیما نکئی بندل را دار قسم به حیاه ناو دار قسم گنانه ولذکر الله یکبر او پدې کې د الله ذکر دې غډیر لوي اجر او ثواب ولري الله یعلم ما تصنعون الله په یوهيږي پاګه کار نه وځي تاسو یې کوي ان الصلاة ابن عمر رضی اللہ عنہ وی جس صلات اونا القران الی یتلا فیها د صلات نمراد اغه آیاتونه دی چې په دې مانزه کې لوستې شي د قران نا خلق منی کوي کنه د فحش او منکرنا قران آیاتونه ټول د دې د دی چې تا تعمل بالمعروف کېونه عین المنکر کوي نغې ته ځکه وی بل حدیث کې وي نبی له سلام ویلو چې ملم تنها والسلاتهم عن الفشای والمنکری فلا صلات له دا څوک چې وی چیرمغه هم نن نکړو نبی له سلام وی چې چا مون سکو ا منه نکو ته ګنا غون نه موږ ته موږ موږ نه وکنه ده موږ موږ نه وکنه الله ویلی چې نصلاته اقیم الصلاته موږ کو او زه ته موږ نه دي دا کبړ دي دا کبړونه ونه کیو سره دوم فاشا ومن کرنا صلاته ویل دی نو په قران اعتراض وکوا چی خلق منز کیو چی سمرا منزو نکی نزمرا سر گناو نکی یو بی حیائی که نو ادا مند ندیکن پیغمبروی فلا سلات لہو در دیده زان نسو جور کری دی و اخپل خوح بانده لگی آده و لذکر اللہ اکبر ذکر دا اللہ سمانا دیو معنا دا کئی ذکر الله اکبر چې ذکر د الله چې تاسو یادی نو ډیر بهتر دی د غ ذکرنا چې تاسو الله یاد ذکر الله ای یا کوم کر الله تاسو ل الته بره اسممانونو کې ملیکو سره ډیر افضل د د هغ ذکرنا چې تاسو دلته پهمانځ ک یاد دو مرلوی ذکر دا, دا پار سببو گردیدنو امام بغوی و ایدا دا. او دغس روح المعنی موی ذکر اللہ لکم بالصواب والصناع علیکم اللہ سنگ تاسو یادی انو تاسو لصواب نظر کی او اس تاسو تعریف کیلتا ملیکو تا نا اکبرو من ذکر ایاو دا غدیر اوچت تستاسو دا ذکرنا جتاسو من لایا دوائی کنا و لیکن اغا داغی تنرسی کنا عبدالله بن عسود رضی اللہ عنہ ابن عمر ابن عباس مجاہد اکر امان ابن جبیر دا دی طولو نا دا من قول ترذیعه دی کی مرفوع روایتم نبیلی السلام تر دی چې ذکر د الله چې تاسو یاد او تاسو له جروس او افدر کوي اکبر او هغه ډیر لوی دی تاسو د عبادتنا او د ذکرنام الله یعالمات سنعون الله کوي په سوچ تاسو کې وین ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اُمور مسلمہ ذکر کوي چې څنګه د عبادت تی نو که زې د دین د دین دا ذکرو تلل دین رسول او په دې دین باندې خلق سره بحث کول دا هم په دې عبادتو کې شمار دی نو دا حکم مو داږي سره چې کله تاسو قران لولې دله کتاب لولې نو څنګه ښه تدې چې هغه وتاو سره پدې کې چېل چاړ کوي کنه بل هغه طریقه هي الله کنا د هم په ابتلا کې شامل لا الله وي جګل مکه لیکتاب سره هو مګر پاغه مسله چې وړي رخصت چې مسله توحید ده هو جزره چې دغه باندې خو زبردستی خو پدین کې نشتا کنه نو کړي پیغمبر نمنې یا قران نمنې دا بدوي کيو سره باس مکه خاص په توحید کې وسره کوي ولې دي کې دا, دا چې کلاغې دا توحید دغې زله کې راغند د نور بو سره په خپل راضي د نورو کوفرونو د پاره دا خبر اصل کې بنیاد زه نو سره په پا توحید کی باسو که که جرده اومانه لنه قرآن باوم اومانی پیغمبر باوم اومانی الا بلتی احسن مگر پا آغا مسلا و عقیده باننی چه الا اللذین ظلم منهم اما مگر آغا کسان چه ظالمان دی پا کې که حقیقو بتا سنو پری دی حقیق بتا اس طرح پا نور و مسلاو که اوم چې اڑکوی چه دمونگ پیغمبر استاسونا بہتر دے زمون کتاب استاسونا بہتر دے مذاقی علاج سا دے یو مانا یا بلتی ہی احسن مانا کئی چا خیستہ مسلسنگ دے خیستہ بحث سنگ دے اغدا دے وقولو اوائے آمنا باللذی انزلی لینا وانزلی لیکوم مونگ ایمان راولدے پاکی کتاب چا مونگ تنازل شویدے کتاب چا مونگ تنازل شویدے قرآن او هغه جتاو چې نازل شوه تورات او انجیل ویلا او نا ویلا کوم واحدن زمونږ مددگار او استادو مددګاری یودې او نحنو له مسلمون هه پر اخدا چې مون خاص د الله بندگی کو او تاسو بکې د غیر الله کوم کوینه زده مسله زمونږ استادو یودا کنه دا غری سره بحثي بس جمنہ خبا قران و ایمان راولو پ تورات انجیل باندھ نیم ایمان راولو استاد ولے پ قران ایمان نہ راولے مون استاد پیغمبران ہممنو چہ پیغمبران دی حق <تصفيق> دی تاسو ولے زمو پیغمبر نہ منے ندا احسن خبرہ دکانہ اے ابن جوزی وئی چکانہ اہل کتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانيه اهلي كتاب يهود و خپل تورات په خپل جبا کې لوستل ابراني وا ويصف ويفسرون بالعربيه ابي ابي داغي تفسير په عربي لغت کې قول اهل الاسلام دې د پارغه چې مسلمانانو مداووي کنا دا مریو زريو جوړو له مسلمانانو کوم را تا نہ فقال نبی علیہ السلام ورتو کہ لا تصدقوهم ولا تکذبوهم بس می تصدیق کریں خبر ہے یقین مکہ وے امو تے بس نسو وقولو آمنا بالله اومن ذلیل الیک اومن ذلیل دار بس دا و دا کی خبر نے تصدیق چھو نہ تکذیب چھا دار احسن طریقہ چکو رے پدې کې به څه نه کوتا اوس سره چې سازو کتاب او زمونږه کتاب او سازو پیغمبر او زمونږ پیغمبر خباس دا چې مونږه ایمان راوړل دي الله باندې په کتابونو باندې په ټول پیغمبرانو باندې کو پدې کې مونږ سره بحث کوو نه کوو زه سره اذینه سیوا پدې فروع کې هغه کې اجیت دی اول خو مسله توحید ده چې دا چې اومنل بیا هغه پداره مسائله کې باس نو کې چې زمون قبل خدا استادو قبل خاندا زمونږ د ایتوارو د خالير وس اس خدا استادو جمهور وس اس خاندا او عيسو عليه السلام د الله زیه دی دا, دا خبره بیانې فوکدي توحید ومانه تاسو سره په دې کې باس کوه او کذالکان ذلنا اله کل کتاب څنګه مخکمه نازل کړي او انبياو ته کتابونه ذالک سمینا نازل کتاۃ دا قران والذین اتیناهم الکتاب یؤمنون به پس هغه کسان چې ورکلې مونږه راځی ته کتاب هغه پی ایمان راوړی دی نو ایمان راوړی په دې قران باندې یم هغه سوک دی ابن کثیر وی الذین اخذوه فتلوه حق تلاوته چه پل کتابی اغسط ده چه وطالاویلو چه خضوح ما آتیناکم بقووتن اغسط کنا او بیسی تلاوت کئی من احبارهم العلماء الازکیائی چه اغا بازی دید آغا علماء حق پرستو ندی کنا ناگی پا دی قرآنی مان روڑی ومن ها اولائی من یؤمن بیه او بازی دید عربنم اغسو کشتا چېمان راړي پهدي باندي او ما چې هد به آيات ل کاافون ان کار نه کې زمونږدا تننا مګ کاافران مشران خلق اوما کته تطلو من قبلي من کتاب او نو تو چې لستدي او مخکې ددي پرآ نابل کتاب ولهتهختهو بیامي ن کا اووندي کلکړو په خلاس باندي عز لر تابل مبتون چې رتا لیکل کړې نو داغه وخت کې بدیر شک کلو باطل پرسته اوسوم کوي هوسه اسې شک دي هغه بیا ډیر مضبوط شک وولې زګاری به ویلو چې زمون په تورات کې ورته پیغمبر صفت دارا غلې چې دې امید لا یكتب ولا يحسب چې دې نه لیکل کول شي کتاب او ګورځي خلکل کوي دا هغه پیغمبر نه دی اذا لارتاب المقتل څومره شک به کو بیا ها په دې وجه نو یې سوک چوي چې اسلام بیا لیکل زده کړیو نو دا غلط خبره امن زاما من متاخیرین فقهای کل قاضی ابي الولید الباجی ویل کذا قاضی ابو الولید ویل چې دا چینو کتبایوم الحدیبیہ ته نبی صلی الله علیه و آله الحدیبیہ پرز باندې لیکل کړيو د فلسفه حیای نو او حدیث کې چې هغه په خپل بل اماره حکم یوکه حضرت علی تنو هغه لیکلو او چې چاوې لري ما راو بعضهم انه لم یموت حتا تعلم الكتابه هو ضعيفن جوینا نبی علیہ السلام چې وفات کېدنو دنو کې لیکل ز دکړو نو یې دا کمزوري ده چې ای ابن کثیر ویخا او قران وی چې لا تخذو ب یمینکہ ذلک ال ندی کڑی بیا خلکو د پارلو حجه جوړ شوخا بل وایا تم بینات بلکې دا قران خو آیات ندی وازحه په صدور الليینو تل او دا په کاغذ کې نو لیکل شي واغه وخت کې پس نو کسانو کې چې صحابه کرام دي د خدای نبی له سلام د سینینه دا ابو بکر سینینه تا د عمر عثمان علی او د ټولو صحابه دې خدای یوې سینینه بلی سینینه تا د بلی نبلی تا په دې طریقه باندې دن دنیا کې خورشه وې دا او کاغذ کې نو لیکل زکا حدیث د مسلم کې راغلی ہو چو اللہ ویلیو پیغمبر تاچین نی مبتلی کا و مبتلین بکا زبتابان امتحان کم اوستا پوجاو پخلقو امتحان کم و منزلن علی او تابان دا سی کتاب نازلو ما لا یغسلوه الماءو چاپو بو نروانی کی لا يغسله الماء وتقرأه نائما ويغزتا يا وتقرأه نائما ويغزتا تبعلولي كتوخيكو دي أغا بستاذ جبن الله هذا يذكا ويليو كنا كده خبسينو كرا أغا أبو وينزلشي سينو أغا قرآن أبو رعانو لشي او دا مطلب داوی حدیث چې ټولو کتابونو راغستره چې لوکان القرآن فی احبن کدا قرآن په یو sermon کې باندې نما احرقته النار ور وینسوځي وينو دمو کثیر وی مزګی دا مطلب sermon سزا سینه دا, دا کنه د مسلمان سینه دا sermon دا قرآن پکې باندې نور سوځول شي ما حت... ما حرکتهن اغه دا مطلب ښا اسنه یی تاسو یې دغه سرمن کې بن کې عورت او ورځوي چې دا نه داغه دا مطلب نو دا خرس تبیعه کاغذونو تر راغه چې دا د هغه غا تعبیر دی الفاظ دی خطوت دی دې سره الله کلام نشویل بلکې دا چې بص دلالت کین نو دا الله کلام نه ښا <تصفيق> اگه دا اللہ کلام دی چه اگه علتکین اثبتا نلگی چه دا خطونا دی داسی دی لکه منگ سر چمخی تا پروت تی نا. یو حافظ خبر دی دا خبال زان نا چه دما پسینا که دا سنگ پروت تی حلتا ام داسی کرخی دی داسی کرخی دی. او داسی یو بالپسی دی این لام مم او دال واو نن دا نا نشتا اغیر سبتا لگی دغه الله کلام دخوا چرکی نا پلنه خطونا شتا نا باکی کلمه شتا نا باکی کرخشتا نا باکی زور او زیر شتا چې چده کلمه وی کنا اشوروکی نو آغا راضی بسنو آغا راضی دا غیر اللہ کلام دخوا نو آغا نا اغیر تنو بسویلشی انو تاور سویلشی او دا چې چی شي او خلقیا و بوتوا چی او اس وزی دا خو دا خدای غيغه تعبير دی چې دا غينه په تعبير کېږي ښا دا حادثه او د قدیم مسله په غي کې د پدې کې نه ده وقالو لولا انزل عليه آيات من رب دي او ايده مشرکان چولې نازل نشه په دبان دي هغه معجزي د خپل رب ناچ مونږه غواړو قران شتاوی معجزه ی غوارخه او آیات به شک آیاتنا انما الایاتو عند الله معجزه اللاسری و انما نذیر مبین او به شک ذرون که مخکاران او لم یکفهم ده اتلو سره لگیخه قران جیبا انداز ده اتلو اوللا نو چې ویلوسته نه لایولي دا لکافي نشو د خلکو جوړ دی قران ته د عزت په نظر نه کاته د دې دا قران د خپل ځان لپاره کافي او نه غاڼه اولم یکفیهم د زورنې خبره ده کنه ولیکافي نشه د دې لپاره ان نزلنا لکل کتاب چې موږ نازل کو پتا باندې یو کتاب یو تل عالم چې لستل شي په دې یو بیانول شي ان نبی ذلک لرحمتا یقینا چې په دې قران کې خامخا رحمت شته رحم دې سره یې او ذکر نصیت دې کې نسیت دې کې عبرت دې کې علم او معرفت دې کې ذین پواده کنه و ذکر لقوم یؤمنون ذا قوم ذ پارچيمان پیروړی تهو سرځ کویخه چې څوک په یقین کې ګوره نقران داگه دا هر هرس هرس ده خواه دا داگه علمم ده دا داگه عملم ده دا داگه قانونم ده دا داگه دا دلیلم دا دا دا سوابم ده دا دا خیر و برکتم ده دا دا دا پار ذریع دا نجاتم ده ارس دیگه نخواه لقوم یؤمنون د ده که حدیث نقل کرده قرتبیه قر چِقَالَ يَحْيَابُ نُجَعَد صحابی دے ہوئی اُتِيَنَّ نَبِيُّ بِكَتِفٍ فِيَا كِتَابٌ نبی علیہ السلام تے ہو تے لے رہوڑے شوان نوی کی کتاب ہوگا اچھ نبی السلام اولی دو نو دے ہوئی فقالا کفا این یرغبو اما جاء بیه نبیهم الى ما جاء بیه غیر نبیهم ده مطلبه چه نبی الاسلامی کفا بقام دلالتن ده یقوم قام دا گم رهی پورا دخوا این یرغبو چه دی مخوالو اما جاء بیه نبیهم دا غی کتابنا چه دی تقبل پیغمبر راوڑه الاما جعبه غیر نبیم او اغا کتاب راواغستو چه اغا پیغمبر نده راوڑه نوی بدده اغا گمراهی ولی پوره ده نو د یاد تلان ده نقل کرده قرطبی قل کفا باللائی بینی و بینکم شهیدان او ایوتان زکدی پیغمبر توی چه تویز پیغمبریم من یش هدو د رساله ته تاسو پر سوګواهي کوي نو حکم راغی چوهه او ته چې الله هوا یې الله کافي زموږ استادو پمین کوي ګوواه هغه پويږي په چې باسوانو کې یو پذموکا کوي والذین آمنو بالبعثین هو هغه کسن چې په باطل باندې یقین کړي باطل څه شي غیر الله باطل معبود باطل او د دنیا خلق او په دنیا په مال دولت دا ټول داسي وکنه او کفر کړي په لاله باندې او لاي قوم الخاسرون دا کساندیر ذلیل دي او توانيان وستاجلونک بالعذابو تیچې را نوړو نوستانه تلوار کې په عذاب سره ولولا أجلم مسمل لجا او ملعذابو کنو یې نیټه مقرره شوه راغلی باو دیتا عذاب فاو پاقبل وخ را دی او اغا وخ چا تمعلوم نده ولی ولیاتی انهم بغتتا را بشی دیتا ناسا پا غم لایشعرون او دیتا پوه نشی بداس وخ کی باو ترادی خواه در دنیا عذابی غختا نوست در آخرت آغا خواه یستاجلونک بالعذاب او تلوار کې ستانا په عذاب سرا پنجهانم لمحي تتوم بالکافرین او بشکا جهنم خو چا په رشيوي د کافرانونه هم لا شعورون ایو کنافه دی پوسه پوي دی رو په عذاب کې پراته دی په عذاب کې ډوب دی او تا ته وي عذاب راول عذاب راولا ولیکنه غذا سه عذاب دی چې ابو ستر ګنکارینو پاسره دمرای چې بسترګو نخکاریخه نور د دې د کفر عذاب د دې د شرک د عذاب ده د نور چې کوم به حیاه کارونه ګمره ای کوي ځکه حدیث کړه هغه چې نبی رسول الله وی چې پاسه پاسه منځله د زنا عذاب لري کین ده مطلب وکنه چې کوم خلق مون نه کوي ناریکو کته لاس کده کټلاندینو عذاب عذاب تبورسی دمرنځ دی وته دا عذابونه ندي د چا خزرونو تر رسیدلی عذابونه نه خام د چا ګردو تر رسیدلی د چا پېپړو تر رسیدلی نارې پلا وینه کینسر ده دا وینه کینسر نه ده دا, دا عذاب ده نوې دا د اډوکو کینسر ده نه نه دا عذاب ده الله وایخا یوم یشرع و العذاب اقالات بنتی چرا کی دی لنازار د جاننم من فوقهم د پاسه دینه من تحت ارجلیم او زلاندی ز خپلنا ويقول ابوي ذوقوا ما كنتم تعملون اوسه که خپل عمل تعمل کړو سکل دینو دا اوسه کا اوس کنه ته خو یې عمل ډیر خوک د چینی پکې ډیر اره دا دستا عمل دا ستعمل دریم بابو او دې کې دا امور مصلحه بیان شو چې دا سبب د کامیابې چله امتحان کې والې کامیابیږي چې اوتلو ما وحیه قران ولولو اقیم الصلاته پابند کوا او اهل کتابو نظان ساته مشرکان نظان ساته قران خپل کافی وګڼه چې دا زموږ تسلې کتاب دے دی داسره زموږ لپاره اطمینان راځي زموږ قبل تاجت نشته نو اوس اخیری باب او پاغه کې غسلور شوبهات د هجرت ترغیب او سلور شوبهات رد کړي یا ای باذ الزینا ای زمان بندیانو او کسانو چې تاسو ایمان راولده دی ان ارودی واسیاتن بیشکا زمان که زمان فراخده فا یا فابدون ملاوی زمان بندگی که وی حرزه کچیه سمطلب زمان پریده کل پریده ملاوی زمان عبادت مپریده فا یا فابدون دا پریده ندیگوار خواب هجرتو کا انار دی وصیتون چې الله یې زما کډیر کولا ودا قدر زاینینو بل زی وی بل زی وی خلیکن مسله پرې نه دی غواره خا حضرت قطادهوي مطلب سره چې فهاجرو وجاهدو ولا تجاوروا الظالمات څه مطلب چکه ظالمانو نتنګي کنه چلامخ کې ذکر وشو نو دي سره یو ځای مې پاتې کېږي لار شي دي نه بل ځای چدي تاسو تنګي او په خبرونو شي کولې مثلاونو شي کولې نو لار شي ته كنخه دا یو خبره و چې رب موږ مثلاونو شي کولې زکا چ خلقم ظالمان دی ظلم کی زیاتے کی اللہ و چه ہجرت کا ابن کثیر وئی ارضی واسعات سمانہ ان ہے سو ممکنو اقامت الدین چکم دے کہ تخپل دین پورا کولے شی ا دین کما چې د الله ووحدانیت کولی او دهغې عبادت کولی څنګه چې ته عمل کړی دی ځای تهځ چې طب به دا کار کولی شي نو بیا بلله شو به بل ځ ته زما مګ را شي پتا نه لږي نو چې کټ برلهکراړي که نه خلکو سره غه میخه بیمار حق ده خو پکافن کې شک ده دا خبره ده د سر بیا دا غمي چیر دل ته خلق شت ده قبل زکه مرش په پردي ده کې نو سپه تلګي چس کفن دفن او جنازه او دا وسنګ کیږي الله یکل نفسن ذائقه الموت هر نفس کن کې د مرگ ده مرگ نه سوګ نه په چې د الله په لار کې تراشې دا خټیر اعلى ده دا خټیر به تر مرګ ده کنه ثم ای لینا ترجعون بیا ته واپس کړی شي الله وی امام رازی وی انما تکرهونا لا بد من وقوعه تو چې سن یې ریګ نو بخامه خا رازی ان كل نفس ذائقه الموت هر نفس سکون کې ده مرک ده وَالْمَوْتُ مُتَفَرِّقُ الْأَسْبَابِ او مرک په مختلف و اسباب و سر رازی که نا چاہتا دا غزِ مرض نراشی سوک دشمن دلیس نقتل شی سوک پا غلا کے و پا ڈاکا کے و پا شرابو کے و پا جوارو کے دیر اسباب تی که نا نوی فَالْاَوْلَىٰ اَنَّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بہتر موت دغه د چې د الله په لارړ کرا په یجاې کوماللی الله به عوض لاغې و بدل در کې اوبد لبه دررکې او د موت نه دا شو هم ختم شوه او د سره دای چې رځ خو به ځای پرې دما الله ې به توکولو کومه چې الله به د ما له سره کوي س وت بره کې والله نامنو کسان چ معه او به عمل کو عمل صالح څنګه چلو او طويلو انبوو ان مینهل جنت غرفن زبزور کم دی لرا په جنت کې پچته پچته ما نه بالا خانی غرف غرفتون او غرف یجا ما چې بایگی بلاندی داغین نه هرونا امه شپوی پاره کې نعمت اجر العاملین څه خسته دې اجر د عمل کوونکو ته دا غي بدل ذکر کړا ثوي زې نشتا زې نشتن الله وي زوې نبی لي سلام ویلي من فرر بدينه من الفتن هغه څوک چې خپل دین د په حفاظت د پاره او تښتید د فتنو من ارذن الی ارذن دی ویزم کې نبی لي ولو قضى شبرن اگر کہ یولی شاپل شفا مطلب دنیا کنایرا نو استوجب الجنتہ ځان له جنت واجب کو وکان رفیقو محمد هو ابراهیمه ا دېبال تمار غریو چا سره د دې مهاجرینو سره کړه نبیلی سلام مهاجرو ابراهیم علی سلام مهاجرو تیسره به ورغورتیای اتوې الذين صبروا ذلك سان دي عاملین چې صبر کوي او الله په هغه باندې اعتماد کوي دا معنی وکړه چې ولرقال الا صابرون قصص كثير شیو واقعیم من دابه تن دا, دا درې شو چې س... لا به شمبل زی تالیکن زما بهې ځقهنظر چې هلته به چل کو هلته میځان لسه کار روان کړی چې هلته کې بهماله دې زخه نه نهپاتې کېږي ډیر د ځین د سرو ناګوره لا تحمللوړې ه غیزانان سره بوج نهګ ځېې زف نهګر اللہو یرزقوها اللہ رزق ورکی اغیلهم وییاکم طالبهم درکی تاسولهم اللہ زماری عوستی را اوہ السمیع والعالیم اگر اللہ ریدون کے اپوہ دے بیا سرداشا کی چدلتا مرگری او کارو شاو مسلاو موحدین پیدا شو چو اس بلد بل اتلال شم نوحل سنگ چلی چو سوک باو, باو نمانی مرگری باشیه که مرگری بانشی اللاوی ولین سالتم تپوسو که د مشرکان آمن خلق السماوات والرد چا پیدا کردی اسمان نوزمکا و سخر شمس و القمر او سوک ده چه انوریه تا بیکل دستا و سپوکمه اوم لی قولن اللہ ناغی اللہ منی سیبتون منی چه دا اللہ کردی فانایو فكون نلای بیا ول شرک یذخل معمولی کار دپارا چې دا دانن جوړیږي او زکارو بار مې نروانیږي دا پریشانی مې نه ختميږي نو دې دپاره ته شرک که فانایو فكون ولی چې الله زمر لوی کارونه محاجر ته په ګیدا توسلیوه چې الله د دل... نور اسکو غمتا به کړی دی او خلق بدلن مرګریونه پیدا کوي الله یخصت الرزق لمیه شاو من عبادی ويقدر له د رزق نمایره الله فراخه او کی رزق هغه چاله چې غواړي خپل بنديان ناو چاله په انت زوار پارس ویسکه الله پارسبان دی پویږي ولئن سال من, من السماء ایمان اګه تاسو کې دینه چې څوک دی چې نازلی دا اسمان دو نو بو نچوانځې کې په دې سره زموږه پس دوه چې دون لےقولن نللم دا مانی ګوره چې دار سال الله کوي کنه ولې مونږ دا حق یې سره نه نوې چې دوره مانی نو قول الحمد لله هوا چې ټول صفاتونه د تای جستابو کمه کې شک وکړه نه چیرال الله سوال قبلی هو بي دوصلي نه نه نو دا ستاسو شک نه کنه دا موږ وایو کل الحمدلله الله بغیر دوصلي نه سوال قبلی دا کې خلق او تعیت نشتره یاسته د معمولی کارونه د دنیا مال او اولاد او تول اللہ ور کول شي چې دا صفاتونه مانی نه د امانه بلکثرون لا عاقلون بلکې اکثر ذین اداسي عقل پکې نشته نو صفاتونه د ل머니 او سينه مانی ټول صفاتونه مانی چې قادر ده خالق ده رازق ده او چې وتاوي چې واحد لا شريك ده او ير دي براتنو يا ښا ولي تنو قل الحمد لله الله خوې ټول صفتونه زمانی تبکه واحد لا شریک نه که کنه نوې ځامه دوستانه و اورېږه دا, دا مچته بل چې نه دی و وېداي د قران نه اورېدلې دا غو مسله د قران ده خو د آخري خبره وکړه چې ته هر ځای ته لاړې چې کله قران بیان ک کنه نو دی سال د باران دی زمکه وجوان دی شي خلقو کې با موحدین پیدایشي ندې نمیر یې چې لته مرګ لري اما باندې ښه أما ذې الحیات الدنیا إلا له ولهیب او ندی ز ژوند د دنیا د دنیا پرستو خلکو مگر غفلت او لوبې ټوکه بس دې نه صرف دا جوړه کړی ده نو دنیا د دې صدا له لو ټوله رذلوبې ټوکه دروځي مخلاص نشي ترې وی پورې غوبلې دلو به ټوکی دی وا الله دې په اړه پیدا کړی په دی روډونو کېنو ل وړه وسराई ادا او بل جوړ شي لهون ولا عب انسان دې پار په پیدا شي وي زګدا سوجون دي وان ذار الاخره تل هي او بشکه کور د اخرت چه دي اغه اصلي ژوند دي حيوان دا نوموت یې خلک ها وران نشتا سکون پکې نشتا ټول حرکت دي حیوان ټول حرکت دي د دې لپاره چې خیرت کوي بیا نموت شته نباګې ماراسته نباګې ستړېوالې شته هغه حیوان دی ښا چلو کې سمره خوشاله دي خوب پکې هم نشتا ګوري ښا نبی علیہ السلام نہ تاسو یو چیل خوبی نبی علیہ السلام خوب خوب وی چې خوب خو د مرګ کشرور ده نو چې ماته په کنيشته نو خوب به به څنګه لوکانو یالمون کاشک دی پوی ده فزار کیبو فلک نه پوی کنه ګورا کلا چی کینی او سوارشی بوګشته کی داو الله مخلصینا لو دین اوګیشتهګړه وړه شي په غر کې دوشي نو چېږي کې الله تعالی خالص کې هغه الله الرهب لنا داګه په یی کې د تل سوک نارارس دا د هغه زماني مشرکان فلما ما جاءوا من البر قالوا چله بچکی وچتا اذا يشركون بیا خپل کار کوي ښا بیا خپل باغانا او غوسان یادې الله نور بصو نو کې اذا مشركونا ترذیپور هم فسرینو ویلی قرطبی چې څنګه شرک کئ په لاره شراکم اي یقولو لولا رئیس لولا الملاح لولا الحارس دا خلق کانه چې دماکاون تی فراشی او چا یا روی که سیب نوی کار خرابو دا خوچ سیب وو او اگر آوو تو او چشمه الی رکلی دی واپس چونو چوی دا خو منیٹر سیب دی دا گو رو دا خریر و خلق و اعتماد پا دے دیخوا چو داوی دا دی پوز دی پوز خاله نه اخلاص کړي کله کېشته وګړه ډوړشوا او ناڅاپه وسه ما شوا نو بیا ویلو لملاحو ویره دا ملاح نه دې کېشته ور اندا ډیر تجربه کار یا دی ښا دوبه کېشته راويسته هغه ته ونه سبد یادي ګاډو کې لري ور ګاډي اخو دی خو کیو بچی کې کی نو يروي د بچکوې کړي نو یې کانا ا کدا بلډری ور د غړکلی به وکا نه له کولي شرکه ہے الله بچ کړی نو کله یو تنم دیونو مخلی کله بلنو مخلی دا وې لیکفروا بما تئناهم الله وی انجام یدا شو چې ما کوم نعمت ورکړی او داوی ناشکری وکړه تاسو نو وی چې الحمدلله یا الله ستا رحم او فضل شو لکه کوم منان وی کنه ها او مې نن خداغه پخلی کی کنه چل لا ډېر له فضل وکړه ډېر له رحمه وکړه وګوروي تیار مرگو وکنه ها او دی چی دی کنه نو الله وی نه شکر چې ما ولکم نه نعمت ورکوه ولي تمتعو او نه شکرې کې څه چلو شو دا چلو شو چې مضیوا خلقي خوشالي کوي په دې خپل شرک او کفر باندې وصاو فیالمون زردا چې په یو وشي دا معنا مدارک کوي جول معنا يعودون الی شرکهم چې راوزی کشتن بیا خپل شرک ته واپس شو او داوی نعمت چ الله ولرکو نسبت بل چ تقی غیر الله تقی اقا نجات نعمت یادې چ الله ول نجات ورکو نو په دې سره دی مطلب څه دی دغه مطلب دکې پرې خپل کو او شرک باندې دنیا کې مزیو کې بس بیا وي سمارت او هم انهم يعذونا الى شركهم ويتمتعون في الدنيا په دنیا ګټه او مال دولت په حاصل کینو اولم ير او الله وي فصوف يعلمون زردا چې په يو شي اولم يرون نه جعلنا حرمنا امنا اي دي سوچ نه کوي چې مونږ غرزولې حرم د امن ځای تخطف الناس من حواليهم او خلق اهلاکی کی چاپی راضی نه او دې ته امن او زینوه عبرت ناخلی ابا بالباطل یومنون نه پلاتو منات باندي یقین کایم او دا وی یقین دې باطل بابود باند او دا الله په لوی نعمت باندي چې قران دې توحید دې یکفورون انکار کایم او من ظلم ممن افترا علی اللا کذبان سوګ دې ظالم دا چانه چې جوړ کړی دې په الله باندې درو چی هاولئی شفعاونا دوید منگا سفارشیان دی اللہ سرم او کذو بالحق لما جا او در او جنکی اغا حق کلچ رو رسید دیتا چی اغا توحید دی قرآن دی علیہ سفی جاننم آم اصول لیل کافرین ولی نشتر بجاننم کزی کافرانو والذین جاہدو فینا کسان چلاوی اولته خبر را لخه صورت شوروی کړيوا من جہادا فینما یجادل النفسی چا چې دی دنیا کې په دین باندې خواری وکړه ځان یې وکړاون د خپل ځان फायदा دا نو هغه کسان چې jihad کوي زمونږ په دین کې لنا دی ان نام سبلنا وبخیمون د تلاله د امن د لارې د کامیابی وإن الله لمع المحسنين بشكل لا حقرستم ارګره دي